USA vendes på hovedet og sættes i sammenhæng kulturelt og politisk. Det her er kongressen.com med kampen om Amerika. Din vers er under savner, og resten er holdet bag kongressen.com. Velkommen her indenfor til den her uges af Kampen om Amerika podcast om amerikansk politik og amerikanske samfundsforhold, leveret af os her på kongressen.com. Jeg hedder Anders Agner og er din vært i programmet her, hvor at jeg, traditionens tro er i godt selskab. Ingen ringer ind, vores nyhedsrektør, også lykkes ofte med. Godt at se dig. Godt at være. Vi skal jo snakke i dag også om et emne, som er alt andet end opløftende. Så vi er nødt til at komme med en lille disclaimer til, til lytterne allerede nu, at det er ikke sådan, så I bagefter at I har hørt dagens udsendelse tænker, at det ser ud til at gå meget godt i, <laughs> i USA. Tværtimod, så er vi nok nødt til at imod, at dagens udsendelse desværre nok kan blive ganske, ganske nedslående, ganske trist og ganske bekymrende, fordi det går ikke så godt derover Og det gør det ikke på baggrund blandt andet af det, som netop er anledningen til programmet her, at det er nu et år siden, at... Bøller stormede kongresbygningen, stormede Hill, sat galger op ude foran kongresbygningen med ønsket om at hænge daværende vicepræsident Mike Pence. Så det er det, vi skal snakke om. Så velkommen herinde for til den her udgave af Kampen om Amerika. Og du kan huske, hvor du var den 6. Øh, januar den den sidste år? Jeg var faktisk hjemme, kan jeg huske. Jeg sad, jeg sad inde på mit værelse, og lige pludselig kunne jeg se, jeg lidt i mit Twitter-feed, lige pludselig kunne jeg se, at der var nogen, der sagde, det ser da voldsomt ud, det der. Og så mm. skønede jeg ind på CNN, og så stille og roligt, så fulgte jeg bare hele den der vanvittige affære, der udspillede sig på, på Capitol Hill, mm. den 6. januar 2021, og jeg var jo huske sådan stille og roligt, hvordan de der, altså for hvert minut, der gik, jeg, altså jeg troede, jeg troede simpelthen ikke på, hvad jeg så så, det var, jeg, havde ikke, jeg havde ikke troet, at det ville komme så vidt, selvom jeg vidste, at retorikken havde været hård, og løgnene havde været store, så havde jeg ikke troet, at det ville komme så vidt. Og jeg havde ikke troet, at det ville komme så vidt på baggrund af, at det var Mike Pence, der faktisk var mm. en af de faktorer, som gjorde, at de gik helt og ville storme kongressen. Mm. Så jeg, jeg var, jeg var, jeg var, jeg var mest chokeret, kan jeg huske. Jamen jeg er helt med dig. Jeg kan også huske, at jeg sad fuldstændig måbende og så billederne altså, i nærmest sådan, øh, i en eller anden følelse af, af chok. Og altså, man tænkte, det kunne simpelthen ikke lade sig at gøre. Det burde ikke kunne lade sig gøre det her. Altså det er også, altså, Alle de år, jeg har både boet i Washington og kommet i byen og arbejdet øh, med øh, blandt andet med Kongrespolitik, blandt andet kvag mediet. Vi jo begge to har en forbindelse til, nemlig kongressen.com. Så er det sådan lidt... Det er det heldigste, der er i det amerikanske demokrati. Det er The Capital. Mm. Altså, det er fint nok, at den amerikanske præsident bor nede i Det Hvide Hus videre. Mm. Men The Capital, det er altså virkelig der, hvor, at, hvor tingene sker. Det er epicentret for, for amerikansk federal demokrati. Så det burde ikke kunne ske, det her. Og det er så meget så længe, mm. som det var. Jeg, husker, jeg sad også og kiggede på bilen og tænkte, nu må det snart holde op. Mm. Hvornår er det, der kommer nogen og stopper det her? Ja. Altså, Hvor er vagterne? Hvor er Nationalgarden? Hvor er, hvor er ordensmagten i det hele taget? Hvordan i himlens navn kan det her få lov at blive ved? Ja, ja hvordan kan I trænge længere og længere ind? Præcis. Altså, man tænkte, nu må der, nu må der komme en barrikade eller et eller andet. Mm. andet. Altså, de stod nærmest inde i, uh, inde, altså inde i House of Representatives. Altså, De stod nærmest inde ja. i, i cirkelen, at det var, det, var, det, var, det var helt, helt vildt, så langt de kom. De stod på prøvede at de kunne stjæle stolen. Ja, ja, ja altså, jamen, det de. er jo helt, ja, ja, ja, ja, jamen, helt det, vanvittigt, nogle ja. af de der billeder ham der shamanen, der træskede rundt i det der kostyme med, øhm, altså jeg ved simpelthen ikke, øh, altså hvilke ord man snart skal bruge omkring, hvad der skete, det var forfærdeligt. Og øh, jeg vil så sige, det der jo også, altså jeg kan huske, at jeg i hvert fald tænkte, nu kan det da forhåbentlig ikke blive værre. Det må også bare at, øhm, er det jo bare konstatere, at... er ground zero på en eller anden måde, ikke også? Jo, det, var, som, det måtte være lavpunktet, ja. det her. Ikke? Ja. Man har stormet parlamentet. Fem mennesker, er gået tabt der blandt Den politibetjens... Øh, det burde ligesom være sådan så alle bagefters her. Og så stopper vi. Ja, ja, ja. Det er bare ikke rigtig sket. Ja. Æ, altså, man kan sige... Guds har vi ikke set nye typer af, af situationer. Jeg ved ikke på den skala. Men splittelsen er jo ikke gået væk. Urolighederne er stadigvæk lige under overfladen. Og... Jamen jeg siger, vi kan snakke om det lidt senere på programmet også, men jeg tror ikke i hvert fald, man skal desværre nok ikke blive overrasket, hvis noget lignende kunne ske igen i de kommende år. Nej, det tror jeg, jeg tror det er helt sikkert, at det der, der er lagt fundamentet for, hvad amerikanerne opfatter som muligt. Mm. Øh, og det her, det er bare... Det, det, jeg tror, rigtig mange går rundt med frygten for, at det her sagtens skal ske igen i 2024. Altså, ja. der var mange, inklusive mig selv, der sagde, okay, godt, der ikke, det ikke blev vildere, her i 2020. Mm. Altså, man var jo ligesom uforberedt på det, og det var virkelig heldigt, at det ikke blev vildere. Det var heldigt, at de ikke fik fat i Nancy Pelosi. Det var heldigt, at de ikke fik fat i Mike Pence. Ja. Det, var, det var utroligt heldigt, først og fremmest. Men man sidder jo også med fornemmelsen af, at det kunne være gået meget, meget mere galt, og at man i 24 sidder med den samme frygt. Mm. Altså, at overveje, hvis resultatet bliver så relativt tæt igen, i, altså i forhold til valgmændene i enkelte stater, så vil man da se mange, mange mennesker reagerer voldsomt igen. Altså på den ene og på den anden side. Så jeg tror, jeg tror ligesom det er, det er muliggjort, den der politiske vold, ja. øhm, og det er muliggjort på begge fløje, at man kan reagere voldsomt, end man, man tidligere har kunnet. Mm. Øh, legitimt også internt i partierne. Altså hvad bliver ligesom blåstemplet? Fordi det er jo det, der er så interessant ved 6. januar. Det er jo ligesom, ja det skete, men alt det der skete efterfølgende, det, det er ligesom, det er jo, det er det, der er det ægte, ægte sørgelige yeah. i forhold til udviklingen i det, det amerikanske demokrati. Ja, 6. januar, forfærdelig, forfærdelig begivenhed og et sort dag i amerikansk historie. Men det er altså hver dag lige siden, mm. har bare været en derot for det amerikanske demokrati. Og det er altså anført af topfolk i det republikanske parti. Øh, og det tænker jeg, det skal vi kom rigtig ned i dybden i det her program, Jamen lad os prøve at kigge på det, fordi vi snakkede om, inden vi gik i studiet, og vi vil ligesom prøve at tage det i nogle forskellige sådan bidder, fordi hvis vi kigger på det republikanske parti først, og hvordan de har håndteret både 6. januar og, og sådan det her med, at det amerikanske demokrati jo den dag virkelig var under angreb, så kan man sige, i forlængelse af den egen pointe, de bidrager jo altså lidt til det fortsatte angreb, netop på den baggrund, fordi man kan sige, at det republikanske parti, det de har gjort, i kølvandet på 6. januar. I første så var der jo mange af dem, som ellers havde været de mest trofaste Trump-støttere, ja, som var ude at sige... nu er det nok. Ja, ik, uh, Count me out, tror ja, jeg, at Lindsey Graham... Altså, Lindsey ja. Graham, som ellers har solgt sin sjæl til Trump, øh, var ude at sige, nu står han også af. Jeps. Kevin McCarthy. Jamen, prøv at høre hele vejen rundt, og hvad vigtigt også var, at de store pengemænd og så videre sagde, så lukker vi altså for Jeps. det varme mand. Det her det vil vi simpelthen ikke associeres med. Ja. Så sådan over sådan... Efter sommerfanden så begyndte vende så rolig af vende. Trump var ikke rigtig gået væk, og oh, republikanerne oh. havde sådan godt sådan luret, at ja, ham slipper vi nok af med forløb, så, øhm, ja, så må vi heller begynde at sige nogle pæne ting om ham igen. Det begyndte blandt andet mand som graham på igen. Donorerne begyndte også at vende tilbage. Og så pludselig, jamen, så var det sådan et, så begyndte man også at se, at man kunne bagatellisere 6. januar, og man begyndte at sige, at så slemt var det ikke. Jeg så et af kongressen, fra Georgia havde i fuld alvor, det er jo helt crazy det her, mm. hvad at altså, det mindede nærmest bare om sådan en almindelig, når, når folk var på rundvisning, hvor jeg sådan nej, det gør det ikke. Jamen, jamen, jeg synes, det er helt vildt, jeg synes, det er interessant, at du også så fat i, i vælgerperspektivet, fordi hvis man kigger på, hvordan de har reageret på det her, mm. altså indtil de republikanske vælgere, først og fremmest, der er, 538 har lige lavet en, en ny graf, der er ekstremt sigende, ved begivenhed, de har lavet approval ratings på Donald Trump, McConnell og Mike Pence før og efter 6. januar begivenheden. Mm. Og det vilde er, at Donald Trump internt hos de republikanske vælgere, der fortsætter hans popularitet på helt samme niveau som tidligere. Ja. Men ved 6. januar, der dykker Mike Pence's popularitet helt vildt meget. McConnell's popularitet dykker helt vildt meget. Altså med andre ord, 6. januar satte en tyk fed streg under, hvem vælgerne i det republikanske parti, ser som deres frontperson. Yeah. Og det er Donald Trump. Og det er, øh, det er grotesk, at, at republikanerne ikke... De havde muligheden for at beskætte i januar at sige, farvel og tak Donald Trump, mm. nu impeacher vi dig, og så ser vi dig aldrig igen øh, på politisk topniveau, fordi vi ekskluderer dig. Yeah. Altså, det kunne McConnell have gjort, det kunne McCarthy have gjort, det, det, kunne, det kunne alle, alle topfolkene, og der var altså kun 10 i House of Representatives, øh, der sagde, eller jeg tror faktisk, at republikanerne, der sagde enough en enough, også? Og de er jo blevet eksploderet af partiet efterfølgende. Så altså, pointen er, 6. januar har cementeret Donald Trumps status i partiet som den absolute frontperson. Absolute frontperson, som er meget, meget svær at røre. Mm. Men det er altså også fordi, at republikanerne selv på topniveau har legitimeret ham, ved ikke at tage afstand fra ham, gennem de officielle institutioner, og de officielle øh, manøvrer man har kunne altså sig ud i, for at sige, ved du hvad, du skal ikke være en del af vores parti mere. Jamen jeg er helt enig med dig. Man havde en af muligheden, men man, altså, i hvert fald for en mand som Mitch McConnell side, synes jeg, det er ret tydeligt at se, at han har forregnet sig, fordi han måske bare troede, at Trump ville gå lidt væk af sig selv, eller ja. i hvert fald ikke ture betale prisen ved at rive af, fordi McConnell stod jo også pludselig i den situation i kølvandet på 6. januar, at han havde tabt sin position som flertalsleder ja. i senatet. Og den vil han godt nok gerne have tilbage meget hurtigt, og det vil blive vanskeligere for ham at få i 2022 ved midtvejsvalget, hvis han gik ud og ingen af for alle kappede båndene til, til Trump. Mm. Så det var sådan en del af grunde for, hvorfor han måske ikke turde, som han godt kunne have ønsket, så er det. Mm. Så, øh, og måske også bagefter er også over, at han ikke gjorde det alligevel. Så er det jo i hvert fald helt klart, at det, det der var en del af kalkylen. Samtidig med, at man kan sige, at republikanernes ledelse generelt også bare hele tiden har gjort, hvad de kunne, for at tæmme den her sag, mm. eller i hvert fald få det et sted hen, hvor den hverken koster dem vælgere, eller koster dem penge. Mm. Fordi, altså i nogle normale omstændigheder, så ville man altså tro, det her var noget, hvor der kunne være en eller anden form for fælles politisk fodslag, uanset om man er demokrat eller republikaner. Mm. Parlamentet stormes, demokratiet ja, ja. angribes, fem menneskeliv går tabt. Ja, ja, og, begge, øh. og begge, altså, på begge sider bliver folk altså, altså, ja. tænkt angrebet. Altså, det var De, både Mark Rinsk. <laughs> Og Pelosi, de går ud over, det går det, det, altså. det, det burde være sådan, at så man tænkte, den får vi lige undersøgt i ja. fællesskab, den her e, yes. katastrofe her. Det sker ikke. Nej, det, det sker ikke. Republikanerne var sådan, nej, nej, nej. Det er nej, Ski, det er videre. Vand det skal vi ej. ikke bruge på på. Og man <laughs> står og tænkte, og demokraterne er sådan lidt, nej, nej, nej, nej. Ja. Det, det skal vi lige øh, have kigget ordentligt efter i sømmene. Ja. Og det var sådan, at de prøvede sådan fra demokraterne, skulle vi lave noget sådan, med tværpolitisk undersøgelse, så stod McConnell og de andre sådan, nej faktisk ikke. Ja, ja, ja. Så kørte demokraterne så med det selv, hvor at man må sige, at republikanerne har gjort alt, hvad de kunne, for hele tiden at, at, at sådan, miskreditere noget af det, og hele tiden ja, nu op, det ja. der, det, det, det kan vi ikke bruge mere tid på, eller det her, det er ikke så slemt. Ja, og ja, ja. Men, men det sjove er, altså, det har jo virket i form ja. til vælgerne. Altså, hvis man, hvis man igen kigger internt på de republikanske vælgere, så er der ekstremt mange af dem, der slet ikke tror, at det var, altså, republikanere, der stormede det men altså Storm på kongressen, eller republikanske vælger, mm. de tror enten, det er Antifa, eller FBI, eller et eller andet tredje, hvor man er sådan... Det er ligesom lykkedes republikanerne at skabe en historie, hvor at Donald Trump for det første ikke bærer ansvaret for, for 6. januar, men også, at, at de mennesker, der var en del af Storm på kongressen, at de egentlig i virkeligheden, det var et setup, altså mm. det var, det var, et, det var et, et kub på en eller anden måde, foretaget ja. enten demokraterne, eller, eller noget deep state-agtigt noget. Så... så helt stemningen omkring cherry, altså forståelsen af, hvad der egentlig skete, det, det er også en politisk kamp, som republikanerne har taget. Altså front op, mm. ved at blokere alle de her øh, undersøgelseskomiteer, ja. øh, som, som jo bare er... Jeg har bare gjort det svært egentlig, at skabe en samlet fortælling om, hvad der egentlig skete den 6. januar. Ja, for der er ikke nogen nu. Og det er jo det, der er også. Altså, det tager ja. sig lidt over på den anden side af midten over til Demokraterne, fordi Demokraterne har prøvet at få det her til at blive en samlet sag. Demokraterne ja. har prøvet at gøre det her til en national sag, ja. hvor at det både var Demokrater og republikaner, man talte til, mm. øh, når man fik det her undersøgt. Mm. Det er bare ikke lykkedes. Ja, altså, Tværtimod kan man sige, Altså, vi kommer til at snakke mere om 6. januar i de kommende år også, fordi du har en situation, hvor. Donald Trump, øh, efter alle dømme, er blandt de republikanske præsidentkandidater, og givetvis også ender med en NAP-nominering i, i 2024. Mm. I den kontekst, så kommer vi selvfølgelig til at høre ret meget om 6. januar, fordi demokraterne vil ved enhver given lejlighed vise billederne, de vil vise klippet, hvor Trump siger: We're going to fight like hell, mm. og i det hele taget min folk om. Det her var så galt, det endte med at gå. Sidst manden havde øjlerne ja. til det hvide hus. Dem skal han ikke have tilbage. Mm. Og det vil man egentlig bare køre i båndsløj for uafbrudt. Øhm, og det kan ikke nødvendigvis altså, få en eneste af Trumps støtter til at holde op med at støtte ham. Mm. Det, der skal bruges til, det er at mobilisere. Hvis sikkert. Mobilisere basen. På samme måde, som man så det i 20, så var øh, mobiliseringen kolossalt stor. Ikke på grund af begejstring over Biden, men af frygt for yderligere fire år med Trump. Og det vil være det samme, man skal bruge det til her. Man vil bare lige minde folk om, kan I huske, hvad der skete mm. sidste gang, han var præsident? Mm. Det skal vi helst ikke have tilbage. Så gå lige hen og stemme på Biden en gang til. helt sikkert. Jeg tror, det der bliver interessant i et valgperspektiv i forhold til 2024, det er ligesom de reaktioner, der har været på lokalplan efter 6. januar. altså med det tænker jeg selvfølgelig på, hvordan republikanske, øh, eller republikanerne, har søsat et projekt, hvor de ligesom vil overtage alle nationale eller hvad der lokale øh, valgsteder, altså mm. forstå på den måde, at de ligesom er i gang med, at, at lovgive sig til valgsejren i 2024 ved, at gøre det helt vildt svært at stemme for minoritetsfæller som typisk går til demokraterne. Og ved at sætte sig på positioner i selve stemmeoptællingen, som gør det, altså som gør, at man kan manipulere ved valgene. Mm. Og det, det er sådan, der er mange, der peger på, at den her proces, den starter ligesom efter efter at Biden er blevet indsat, altså efter 6. januar, og hele den proces, der udspillede sig ovenpå på 6. januar, mm. og oven på Trumps big lie-historie. Så det, det, det er jo det, demokraterne frygter, kommer til at ske. Og det er, der er mange, der ligesom tracer det tilbage til, hvad der skete den 6. januar, og den splittelse, som blev så tydelig omkring 6. januar, og hele den politiske mobiliseringskraft, der viser at være, også for, for fra republikanernes side på, på, på det her tossede niveau, på en eller anden måde. Mm. Det, det kan alt sammen koves ned til, hvad der skete den 6. januar. Altså, det, er, det var ligesom det værste af det værste for, inden for det republikanske parti, men det er også det, som er blevet taget, taget med videre ud på politiske niveauer. Øhm, og det er det, som demokraterne er så sindssygt bange for frem mod 24-valget. Ja, for lad os lige på det, fordi... Vi står i en situation nu, her et år efter, at det amerikanske demokrati blev angrebet på den måde, som det gjorde den 6. januar 2021. Så står vi i en situation, hvor USA er i hvert fald mindst lige så splittet, som det var for et år siden. Måske endda i nogen sammenhæng endnu mere splittet. Men jeg kan sige, skal man være kortvarigt optimistisk eller i hvert fald forsøge at sætte ja-hatten på her i begyndelsen af januar 2022, så er det måske i hvert fald ud fra det perspektiv, at man i øjeblikket har en præsident, der ikke aktivt dyrker splittelsen, sådan som Trump han gjorde det. Altså Biden dyrker ikke splittelsen. Biden har i hvert fald forsøgt at række ud og sige, at han gerne med hele nationen. Han fører ikke et, et, et, et præsidentskab ud fra at tækkes nogle grupper ved at fremmedgøre andre, Øhm, han er som udgangspunkt ikke en mand, der lyver eller forsøger at skabe misinformationskampagner, øh, sådan som Trump han gjorde det. Det er selvfølgelig et, et, et skridt i den rigtige retning, eller i hvert fald så kan man sige, det er i hvert fald, øh, at stå stille, i stedet for at bevæge sig videre lige ned ad den, en, den forkerte sti, så at sige, Men når det er sagt, så står man jo ikke i en situation, hvor man tænker, når man 6. januar, sådan som så man måske troede og måske også med en vis rimelighed håbede sidste år, da det skete, at man håbede, at det var ligesom det ultimative lavpunkt. Mm. At det var så gralt at man så ville tro, at folk ligesom sagde, okay, så er det nok. Ja, ja. Nu bliver vi simpelthen lige at spænde man og prøve at få styr på os selv igen. Mm. Det skete, ikke? Nej. Tværtimod. Altså, man står i en situation nu. Jeg kan da ikke sige mig fri for, her er der penge efter, at det skete, at tænke, at det samme skulle ske igen. Altså, hvis ikke måske på, på Capitol Hill, sådan, som vi så det der for et års penge siden, men vi kommer da givetvis til at se nye typer af rolighed og nye typer af optøjer, og det bliver værre og værre, jo længere vi kommer hen mod valgdagen i 2024, det er mere er sandsynligheden stor for, at, at noget lignende kommer til at ske, eller vi kommer til at se voldelige samstød. Mm. Ikke mindst også, fordi så snart Trump, han stempler ind igen, mm. som præsidentkandidat aktivt stempler mm. ind igen. Det gør han nok først efter midtvejsvalget, men når den tid kommer... Jamen, så har vi en, en mand, som for alt i verden vil have magten tilbage, mm. og som har vist os i de år, han var præsident, han er bedøvende ligeglad med, hvordan sådan USA's generelle VR og vel er. Ja, det, det er ikke. Det rager ham. Jamen det, det giver han ikke meget for. Altså, det, er ikke, det er ligesom ikke hans politiske strategi. Nej. Og altså, man kan sige, det, det kostede både republikanerne det hvide hus, senatet og huset. Og huset. Og huset. Så altså, man, man kan sige... Hvor smart var det egentlig i virkeligheden af republikanerne, at republikanerne ikke at smide ham på porten der, da de havde muligheden for det? Det er only God knows, ikke også? Vi går nogle turbulente år i møde i hvert fald med det her, fordi øh, der er ikke noget, der tyder på at Trump. Altså han rejser stadig rundt med sin, øh, som du kalder på engelsk, big lie. Altså øh, omkring, at valget i 2020 blev stjålet fra ham. Øh, hele løgnen om valgsvindel osv. Og, ja, ja. og alt det, der i virkeligheden også var med til at ophisse folk til at storme øh, Capital Hill, det er for et års tid sådan. Det, synes, der er så vildt ved 6. januar, og, og, og med alt det imente, du lige har sagt, så er det jo, at republikanerne, da de ikke gjorde noget ved det, da de havde muligheden for det, mm. der blodstemplede de det, der skete den 6. januar. Ja. Altså, det, det er den tilstand, det republikanske parti er i lige nu. Det, det er der, USA er på vej hen, fordi institutionerne, altså ja, man kan godt, man, demokraterne kan godt gennemføre, altså, Voting Act, mm hvis de får flertallet for det. Øh, altså, det kræver måske lidt lobbyarbejde blandt enkelte demokrater, men de kan i princippet godt gennemført i, hvad nu er, i kongressen. Så har de så bare institutionen højesteret imod sig. Ja. Altså, der, der er helt sikkert et par, altså et flertal af, af højesteretsdommer, der vil sige, okay, den er, den er forfatningsstridig. Mm. Altså, så man står, altså demokraterne står med en række institutioner imod sig, og republikanerne, de har bare blåstempet hele den her proces. Og det er det, som 6. januar markerer for mig. Mm. Det er den ultimative turning point for republikanerne i forhold til, hvordan man skal opfatte demokratiske processer. Mm. Og det synes jeg, det er det, man skal holde fast i, ved, når man tænker 6. januar. Det var det, det, der skete 6. januar. Jamen, jeg er ikke uenig med dig. Altså, man kan sige, det er jo det, der er det nedslående, og apropos, at vi har snakket om helt indensvis af programmet, det vi jo desværre måtte forklare lytterne, at det er jo altså nok ikke blev det mest mundre øh, program, vi nogensinde har lavet det her, fordi Sandheden er også den, at et år efter, at det amerikanske parlament blev stormet på den måde, mm. som det blev det, demokratiet blev angrebet, så har øh, det forgangene år vist, at demokratiet faktisk, netop som du selv siger, på, øh, på flere niveauer, også nede på delstatsniveau og så videre på græsrodsniveau, er yderligere blevet angrebet. Mm. Og hvad værre også er, der er ikke nogen tegn på hverken splittelses øh, øh, vil sige minimering eller øh, en eller anden form for healing. intet, mm. Og øh, i stedet så, øh, så står man sådan lidt og tænker, hvordan skal det dog gå øh, de næste par år? Så man kan sige, at det der egentlig ikke burde være muligt, efter det, der skete for et år siden, hvor man tænkte, der nåede vi bunden. Mm. Det er, at det faktisk var, ja, der nåede man bunden, og så begyndte man at grave videre ned. Altså, det er blevet endnu værre. Ja. Æm, det, er, det er dybt bekymrende. Altså, det, der er ikke rigtig så meget andet at sige til os, fordi noget af det, vi kommer til at se i de kommende år, det vil være at den her hele tiden mistillid omkring valghandlingernes legitimitet. Vi kommer til at se en splittelse yderligere imellem demokrater og republikanere. Vi kommer til at se... Øh, altså forskellige forsøg på at obstruere valghandlinger, vi kommer til at se at øh, fredelig magtoverdragelse også sådan som vi øh, ellers havde tradition for at se det i USA, mm. jamen det kan da godt være, det var, øh, altså prøv at forestille dig, hvis Biden han bliver genvalgt i 24 og hans modstander hedder Trump, mm. skal jeg ikke ikke fuldig meget til at forestille sig, at Trump heller ikke den her gang kommer til at anerkende det, og hans støtter bliver stigt tosset, og øh, at det ender i raballer igen, sådan, som det gjorde sidste gang. Ja, det er da meget muligt, det er meget, meget muligt. Det er, ja, det, man ville sådan ønske, at man kunne stå og afslutte dagens udsendelse på en lidt mere øh, optimistisk øh, afslutningsbevægning, men det er, øh, det er desværre ikke muligt. Således, øh, kære venner, så øh, kommer vi i mål med dagens udsendelse. Jeg skal huske at sige til jer, at vi er utrolig glade for, at I hver eneste dag, og hver eneste uge og hver eneste måned er så søde og støtter. os. Det er dejligt at øh, mærke, at øh, I deler vores opfattelse af, at god journalistik koster penge, fordi det gør, at vi også fremadrettet både kan udkomme med al den dejlige journalistik vi laver hver eneste på kongressen på kongressen.com. Det gør, at vi kan lave kammer om Amerika. Det gør, at vi det hele taget kan være med til at dække det land, som vi har talt om igen i dag, som jo altså står med, må man sige, enormt meget store udfordringer. Manden, der har søret for god ro og teknisk orden, det er vores producer. Han hedder som altid Tom Carstensen. Med i studiet var vores nyhedsredaktør også Lykketoft. Jeg hedder Anders Agner, og på vegne af holdet på kongressen.com siger vi tak for i dag, og på genhør i næste uge til kampen om Amerika.